Озвучено Книжкова Хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування. Дякую за підтримку. Частина дев'ята. Елінор тихенько причинила за собою двері спальні, щоб не розбудити Теодору. Хоча навряд чи той звук міг би її розбудити, подумала вона. Адже Теодора завжди спала напрочуд міцно. А я навчилася спати дуже сторожко, поки доглядала маму. Заспокоїла вона себе. У коридорі панувала темрява, світився тільки маленький нічник над сходами. Усі двері були замкнені. «Дивно», – розмірковувала Елінор, тихо ступаючи босими ногами по килиму. «Це єдиний будинок, де можна не боятися шуміти вночі або, принаймні, видати себе». Вона прокинулася з думкою піти до бібліотеки, і розум дав їй вагому причину. «Мені не спиться», – пояснила вона собі тому я спущуся в бібліотеку і візьму книжку. Якщо хтось запитає, куди я йду, скажу, що до бібліотеки взяти книжку, бо мені не спиться». Було затишно і дрімотно тепло. Елінор Босоні ж нечутно зійшла сходами до дверей бібліотеки, а тоді спохопилася. «Я ж не можу туди увійти, мені туди не можна». І відсахнулась від нудотного запаху розкладання. «Мамо», – сказала вона вголос. Ходи сюди!» – відповів чіткий голос із другого поверху. Елінор обернулася і поквапилася до сходів. «Мамо!» – тихо повторила вона. «Мамо?» Зверху долину в легенький смішок, і вона, тамуючи подих, побігла сходами. Зупинилась на самому вершечку, позираючи на зачинені двері праворуч і ліворуч. «Ти десь тут!» – сказала вона, і коридором пролетіло тихе відлуння, змінюючись шепотом у ледь відчутних рухах повітря. «Десь тут», – почула вона у відповідь. «Десь тут». Елінор зі сміхом пробігла коридором на звук того голосу до дверей дитячої. Холодної ділянки не було. І вона всміхнулася двом вишкіреним обличчям, які дивилися на неї зі стіни. «Ти тут?» – зашепотіла вона перед дверима. «Ти тут?» – і щосили затарабанила у двері кулаками. «Так!» – Зсередини почувся заспаний голос місіс Монтег'ю. «Так, заходьте, хто б там не був!» «Ні, ні», – подумала Елінор, обіймаючи себе за плечі і беззвучно сміючись. «Не тут, не з місіс Монтег'ю!» Вона побігла коридором, а в неї за спиною місіс Монтег'ю кричала. «Я твій друг, я не скривджу тебе! Заходь, розкажи мені, що тебе тривожить!» «Вона не відчинить дверей», – вирішила Елінор. «Вона не боїться, але дверей не відчинить!» і взялася стукати у двері Артура. У відповідь той сонно зітхнув. Танцюючи по м'якому килиму, вона добігла до дверей, за якими спала Теодора. «Віролом на Тео», – подумала Елінор, – «зла, глузлива Теодоро, прокінця, прокінця, прокінця. І взялася гамселити та ляскати двері, засміялася, смикаючи дверну ручку. А тоді побігла коридором до люкової спальні, і теж почала стукати в його двері. «Прокидайтеся, прокидайтеся!» Подумки гукала вона. «І будьте віроломними, жоден з них не відчинить свої двері. Вони сидітимуть усередині, загорнувшись у ковдру, тремтітимуть і гадатимуть, що буде далі». «Прокидайтеся!» Вона постукала у двері доктора. «Я кидаю вам виклик, виходьте і подивіться, як я танцюю коридором у домі на пагорбі». Аж раптом Теодора налякала її своїм криком. «Нел! Нел, докторе, люку! Нел пропала!» Бідний будинок, подумала Елінор. А я забула про Елінор. Тепер їм доведеться повідчиняти свої двері. І вона прожогом кинулася сходами донизу, чуючи позаду стривожений голос доктора і крики Теодори, яка гукала. «Неал! Елінор!» «Які ж вони дурні!» – міркувала Елінор. «Тепер мені доведеться йти в бібліотеку!» «Мамо, мамо!» – прошепотіла вона і зупинилась перед бібліотекою. Її нудило. «Мамо...» Вона чула їхню розмову в коридорі другого поверху. «Дивно, – подумала Елінор, – я відчуваю весь будинок, чую навіть ремствування місіс Монтег'ю, і Артура, і слова доктора. Треба знайти її. Будь ласка, покваптеся!» «Я теж можу поквапитися», – Елінор побігла коридором до маленької вітальні, де жаринки в камінні блимнули, коли вона відчинила двері, а шахові фігури стояли там, – де їх залишили доктор і люк. Шарф, який носила Теодора, лежав на спинці її крісла. «З цим я теж розберуся», – вирішила Елінор, з її жалюгідною дівчачою спробою прикрасити себе. Затиснувши один край шарфа в зубах, вона потягнула, розриваючи тканину, а тоді кинула його, почувши на сходах кроки. Вони спускалися, усі разом, показуючи одне одному, де її варто шукати найперше, і час до часу гукали. «Елінор, Нел!» не «Ідеш, ідеш?» – почула вона здалекою, відчула, як здригалися сходи під її ногами, а на галявині перед будинком метушилися цвіркуни. Безстрашна! Радісна Елінор пробігла коридором до вестибюля і визирнула з-за дверей подивитись на них. Вони рухалися рішуче, всі разом, намагаючись триматися ближче одне до одного, а ліхтарик доктора освітлював вестибюль і врешті зупинився на вхідних дверях, які були відчинені. Тоді з криками «Елінор! Елінор!» вони разом перетнули вестибюль і вибігли на двір, гукаючи її, а промінь ліхтарика підстрибував у темряві. Елінор припала до дверей і риготала аж до сліз. «Які вони дурні!» – подумала вона. «Ми так легко їх ошукали! Вони такі повільні, такі глухі, такі неповороткі!» Вони бігають будинком, тупотять, усуди зазирають і галасують. Вона пробігла через вестибюль, ігрову її дальню, потрапила в кухню з її дверима. Тут добре, я зможу побігти в будь-якому напрямку, коли почую їхнє наближення. Коли вони повернулися до вестибюля, вигукуючи її ім'я, Елінор миттю вислизнула на веранду в прохолодну ніч і притиснулася спиною до дверей. Легкий туман дому на пагорбі. Вився біля її щиколоток. Вона дивилась на важкі пагорби, що обступили будинок. «Так зручно заховатися у пагорбах», – міркувала вона. «Під їхнім захистом, у теплі. Так і цьому дому пощастило». «Елінор!» Вони були вже близько, і вона побігла верандою та застрибнула у двері вітальні. Гі Україне потанцюєте зі мною?» Елінор зробила реверанс з перед величезною фігурою, що нависла над нею, Поблискуючи очима. відблиски впали на статуетки та золочені стільці, і Елінор поважно затанцювала перед мармуровим г'юкрейном, а той дивився на неї поблискуючи. «Стребай у вікна і назад!» Проспівала вона і відчула, що хтось як у танці підхопив її руки. «Стребай у вікна і назад!» Пританцьовуючи вона вийшла на веранду і закружляла навколо будинку. Коло за колом, коло за колом, думала вона, і ніхто з них мене не бачить. Елінор мимохід торкнулася кухонних дверей, і за чисть миль звідти місіс Дадлі здригнулася у вісні. Вона дійшла до вежі, міцно стиснутої в обіймах будинку, в його мертвій хватці, і повільно пройшла повз її сірі камені, бо не могла торкатися її навіть ззовні. Потім розвернулася і зупинилася перед парадним входом. Двері знову були зачинені. Вона простягнула руку, штовхнула їх, і вони без найменших зусиль відчинилися. «Ось я заходжу в дім на пагорбі», – сказала вона собі, і переступила поріг, ніби то був її будинок. «Ось і я!» Я обійшла весь будинок, стрибала у вікна і назад танцювала. «Елінор!» – то був голос люка. «Серед них усіх я найменше хочу, щоб мене спіймав люк. Не дай йому побачити мене!» – попросила вона подумки. Розвернулася й побігла, не зупиняючись до бібліотеки. От я й тут, подумала вона усередині. Мені зовсім не холодно, навпаки, відчувається приємне тепло. У слабкому світлі Елінор розгледіла залізні сходи, що закручувалися вгору і маленькі дверцята на самому вершечку. Кам'яна підлога під ногами лащилася, терлася об ступні, тепле повітря торкалося жінки, ворушило волосся. Протікало крізь пальці, легким подихом торкалося губ, а вона танцювала колами. «Не треба мені ані кам'яних левів», – подумала вона. «Ані олеандрів. Я розвіяла чари дому на пагорбі і якось потрапила всередину. Я вдома!» Елінор завмерла, дивуючись своїй думці. «Я вдома, я вдома, а тепер час дертися нагору!» Від підйому вузькими сходами їй паморочилося в голові. «Усе вище і вище! Виток за витком!» Дивлячись вниз, чіпляючись за вузькі залізні поручні, дивлячись далеко-далеко вниз на кам'яну підлогу. Піднімаючись, дивлячись вниз, вона думала про м'яку зелену траву на дворі, про пагорби і крислоті дерева. Дивлячись вгору, вона думала про те, що вежа дому на пагорбі переможно височіє поміж дерев, понад дорогою, яка зміється через Гілсдейл, повз білий будиночок у квітах, повз чарівні олеандри – Повз кам'яних левів далеко-далеко до крихітної старенької, котра обіцяла за неї молитися. «Час вийшов», – сказала собі Елінор. «Усе минулося і залишилось позаду. А бідна старенька досі молиться за мене». «Елінор!» Цілу хвилину вона не могла збагнути, хто ці люди. Вони гостювали в її будинку з кам'яними левами? Вечеряли за її довгим столом при свічках?» Або ж вона зустріла їх у ресторанчику над бурхливим струмком. Може, хтось із них мчав з пагорба, розмахуючись тягом? Чи котрийсь із них біг поряд з нею в темряві? А тоді вона пригадала, і все стало на свої місця, і завмерла, учепившись за поручень. Вони були такі маленькі, такі безпорадні. Стояли внизу на кам'яній підлозі і тицяли в неї пальцями. Їхні стривожені голоси лунали десь далеко-далеко. «Люк!» – сказала вона, пригадуючи. Вони точно чули її, бо миттю вмовили, що іно вона заговорила. «Доктор Монтег'ю! Місіс Монтег'ю! Артур!» Вона не могла пригадати імені дівчини, яка стояла мовчки і трохи осторонь від інших. «Елінор!» – гукнув доктор Монтег'ю. «Поверніться дуже обережно і повільно спускайтеся!» «Рухайтеся дуже-дуже повільно, Елінор! Не відпускайте поручнів! Поверніться і спускайтеся!» «Що заради Бога вона робить?» – вимогливо запитала місіс Монтег'ю. У неї на голові були бігоді, а передню частину халата прикрашав дракон. «Примусьте її спуститися, щоб могли ми повернутися в ліжко. Артуре, примусьте її негайно спуститися!» «Послухайте!» – мовив Артур, а люк підійшов до сходів і почав підійматися. «Заради Бога обережніше!» – сказав доктор, спостерігаючи, як люк повільно просувався вгору. «Сходи поржавілі і хитаються!» «Вас обох вони не витримають!» – попередила місіс Монтег'ю. «Ви завалите їх нам на голову, Артуре! Відійдіть до дверей!» «Елінор!» – покликав доктор. – «Ви можете повернутися і повільно спуститися?» Над нею були тільки дверцята до башточки. Вона стала на вузькому майданчику і штовхнула дверцята, але ті не піддалися. У розпачі Елінор взялася гамселити в них кулаками – Гарячково благаючи, «Відчиніться, відчиніться, інакше мене спіймають!» Глянувши через плече вниз, вона побачила люка, який наполегливо виток за витком підіймався до неї. «Елінор!» — гукнув він, заспокойтеся, не рухайтеся!» У нього був наляканий голос. «Мені не втекти!» — Елінор подивилася вниз. Вона чітко побачила обличчя і з пам'яті виринуло ім'я. «Теодора!» Нел, роби, як тобі кажуть, будь ласка. Теодоро, я не можу вибратися. Двері забили цвяхами. От і добре, що забили, сказав Люк. На ваше щастя, Люба. Повільно підіймаючись, він майже дістався вузького майданчика. Стійте і не ворушіться, звелів він. Стійте і не ворушіться, Елінор. гукнув доктор. Нел, додала Теодора, будь ласка, роби, як тобі кажуть. Навіщо? Елінор подивилася вниз і побачила карколомну висоту вежі, сходи, що хиталися під люком, холодні камені підлоги, далекі бліді обличчя, які не відривали від неї очей. «Як мені спуститися?» – безпорадно запитала вона. «Докторе, як мені спуститися?» «Рухайтеся дуже повільно», – відповів доктор. «Робіть те, що скаже люк». «Нел», – гукнула Теодора, – «не бійся, усе буде добре, обіцяю». «Ну, звісно, усе буде добре, — похмуро, — мовив Люк. Мабуть, обійдеться тільки моєю зламаною шиєю. Тримайтеся, Нел, я підіймусь на майданчик. Я обійду вас, щоб ви спускалися першою». Він майже не задихався, незважаючи на підйом, але рука тремтіла, коли вхопився за поручень, а обличчя було мокре від поту. «Ну жба!» Елінор не зрушила з місця. «Коли ви востаннє казали мені йти вперед, ви не пішли слідом за мною?» відповіла вона. «То може мені просто штовхнути вас униз, – сказав Люк, – щоб ви розбилися об кам'яну підлогу. А тепер опануйте себе і рухайтеся повільно. Обійдіть мене і спускайтеся, і моліться, – сердито додав він, – щоб я втримався від спокуси штовхнути вас». Елінор покірно відійшла і притиснулася до твердої кам'яної стіни, пропускаючи Люка. «Спускайтеся, – наказав він, – я йтиму за вами». Обережно намацуючи кожну сходинку, Елінор почала спускатися. Залізні сходи хиталися і рипіли під її вагою. Вона дивилась на свою руку, білу від того, що міцно стискала поручень. І босі ноги, які ступали крок за кроком, дуже обережно. Але тільки не вниз на кам'яну підлогу. Спускаєся дуже повільно, повторювала вона собі. Не думай ні про що, крім сходинок, які наче прогинаються під ногами. Спускайся дуже-дуже повільно. — Потихеньку, — сказав у неї за спиною Люк, — спокійно, Нел, боятися нічого, ми вже майже спустилися. Унизу доктор з Теодорою мимоволі простягнули руки, мов би готувалися спіймати її, якщо вона впаде. А коли Елінор оступилася і поручні затремтіли під її рукою, Теодора зойкнула і кинулась уперед тримати сходи. — Усе гаразд, моя Неллі, — повторювала вона знову і знову. — Усе гаразд, усе гаразд. Ще трішки», – сказав доктор. Повільно Елінор долала сходинку за сходинкою і, нарешті, майже не вірячи в це, ступила на кам'яну підлогу. Сходи в неї за спиною захиталися і забрящали, коли люк перестрибнув кілька останніх щаблів. Упевнено перетнув бібліотеку, сперся об крісло і опустив голову, продовжуючи тремтіти. Елінор подивилася на нескінченно високий крихітний майданчик, де вона стояла. На залізні сходи, хистки і перекошені і тихенько сказала, «Я вибігла нагору, я бігла сходами». Місіс Монтег'ю рішуче відійшла від дверей, де вони з Артуром сховалися на той випадок, якби сходи впали. «Дім на пагорбі», – почав доктор. Ну певна, що ця дитяча витівка позбавила нас будь-яких надій побачити сьогодні якісь прояви потайбічного». «Навряд чи наші дорогі друзі з іншого світу захочуть показатися після такої безглуздої вистави, тож з вашого дозволу, якщо ви закінчили привертати до себе увагу і будете зайнятих людей. Я бажаю всім доброї ночі!» «Артуре!» Місіс Монтег'ю пішла, дракон на її халаті здригався від обурення. «Люк злякався», – сказала Елінор, дивлячись на доктора і Теодору. «А вже ж люк злякався!» Підтвердив той у неї за спиною. «Так злякався, що сам заледве спустився. Нел, яка же ви все-таки дурепа?» «Я схильний погодитися з Люком, доктор був роздратований». І Елінор перевела погляд на Теодору, яка сказала. «Ти просто не могла цього не втнути, правда ж, Нел?» «Зі мною все добре», сказала Елінор, і більше не могла на них дивитися. Вона опустила очі, здивовано глянула на свої босі ноги і тільки тепер зрозуміла, що вони спустили її, позбавлено чуттів, до самого низу. Якийсь час вона замислено дивилася на них, а тоді підвела голову. «Я зайшла в бібліотеку, щоб узяти книжку». Це було принизливо, просто жахливо. За сніданком ніхто не згадував минулу ніч, і Елінор, як і всі, отримала каву, яйця і булочку. Їй дозволили разом з усіма сидіти за кавою, споглядаючи сонце на дворі. Та обговорювати, який погожий буде сьогодні день. Якоїсь миті вона вже була готова повірити, ніби нічого не сталося. Люк передав їй джем, Теодора всміхалась поверх Артурової голови. Доктор побажав доброго ранку. Потім, коли о десятій до їдальні зайшла місіс Дадлі, усі мовчки одне за одним перейшли до маленької вітальні, і доктор зайняв своє звичне місце біля каміна. Теодора була вдягнена в червоний светр Елінор. «Люк піджине доганку вашу автівку», – обережно сказав доктор. Дивився він, як і раніше, по-дружньому і турботливо. «Теодора підніметься з вами і допоможе зібрати речі». Елінор захихотіла. «Це неможливо. Вона не матиме, що вдягнути». Неол почала Теодора, але затнулася і подивилася на місіс Монтег'ю, яка знизила плечима і сказала. «Я огляну кімнату, певна річ. Не розумію, чому жоден з вас не здогадався про це». Я збирався, почав виправдовуватися доктор, але подумав. «Ти завжди думаєш, Джон, і в цьому твоя проблема. Певна річ, я відразу оглянула кімнату». «Кімнату Теодора запитав Люк. «Не хотів би я знову туди заходити». Місіс Монтег'ю здивувалася. «Не розумію, чому там усе добре». «Я зайшла і подивилася на свій одяг», – сказала Теодора доктору. «З ним усе гаразд». «Там, звісно, не завадить витрати пилюку, та годі сподіватися іншого, якщо двері були замкнені, і місіс Дадлі не могла». Доктор підвищив голос, перекрикуючи дружину. «Не передати словами, як мені шкода!» – говорив він. «Якщо я можу чимось!» – Елін розсміялася. «Але я не можу поїхати!» – сказала вона, гадаючи, як знайти слова для пояснення. «Ви провели тут чимало часу!» – зауважив доктор. Теодора уважно подивилася на неї. «Мені більше не потрібен твій одяг», – терпляче пояснила вона. «Хіба ти не чула, місіс Монтег'ю? Мені більше не потрібен твій одяг. Та й навіть якби я його потребувала, однаково б не носила. Нал тобі треба поїхати звідси». «Але я не можу», – відповіла Елінор, продовжуючи сміятись, бо не могла пояснити свої відчуття словами. «Міс, – похмуро сказав Люк, – ви більше не моя гостя. Може, краще, щоб Артур відвіз її до міста?» Він подбає, щоб вона безпечно туди дісталася. «Дісталася куди?» Елінор похитала головою і відчула, як її гарне густе волосся торкнулося обличчя. «Дісталася куди?» і щасливо повторила вона. «Додому, звісно», – відповів доктора Теодора додала. «До себе, додому, Нео, до своєї квартири, де всі твої речі!» Елінор засміялася. «У мене немає квартири», – сказала вона Теодорі. «Я все це вигадала». «Я сплю на розкладачці сестри, у дитячій. У мене немає дому, мені нікуди їхати. І я не можу повернутися до сестри, адже вкрала її автівку». Елінор засміялася, слухаючи свої слова, такі безглузді й жалюгідні. «У мене немає дому», – повторила вона і глянула на них з надією. «Немає дому. Усі мої пожитки у коробці на задньому сидінні машини. Це все, що я маю, кілька книг, мої дитячі речі і годинник» якого я отримала від мами. Як бачите, вам нікуди мене повертати. Я, звісно ж, можу просто їхати і їхати, хотіла сказати вона, дивлячись на їхні перелякані приголомшені обличчя. Просто їхати і їхати, залишивши свій одяг Теодорі. Я можу блукати, бездомна, і завжди повертатимусь сюди. Простіше залишити мене тут, це значно розсудливіше. Я хочу залишитися тут, сказала Елінор. «Я вже говорила з вашою сестрою», – поважно повідомила місіс Монтег'ю. «Маю сказати, що вона насамперед питала про автівку. Вульгарна особа. Я запевнила її, що немає причин хвилюватися. Ти вчинив неправильно Джоне, дозволивши їй украсти машину сестри і приїхати сюди». «Люба», – почав був доктор Монтег'ю, а тоді безпорадно розвів руками. «Хай там як, її чекають!» «Сестра дуже розсердилась на мене, бо збиралася сьогодні їхати на відпочинок, хоча з якого дива їй і сердитись на мене!» Місіс Монтег'ю зиркнула на Елінор з лоба. «Думаю, хтось повинен благополучно доправити її до родичів». Доктор похитав головою. «Це буде помилкою», – повільно сказав він. «Не варто відправляти з неї когось із нас. Елінор потрібно якомога швидше забути про цей будинок, а присутність котрогось із нас слугуватиме їй нагадуванням. Від'їхавши від будинку, вона знову стане собою. «Ви зумієте знайти дорогу додому?» – запитав він Елінор, а вона розсміялася. «Я піду і поскладаю її речі», – сказала Теодора. «Люку, підженіть машину до ганку, в неї лише одна валіза». «Замурована живцем», – Елінор знову засміялася прямісінько в їхній кам'яні обличчя. «Замурована живцем», – повторила вона. «Я хочу залишитися тут». Вони вишукувалися рядочком на сходах дому на пагорбі, обороняючи двері. Над їхніми головами Елінор бачила вікна, які дивилися вниз, а з одного боку впевнено стояла вежа. Вона б заплакала, якби здогадалась, як пояснити їм причину. Натомість сумовито всміхнулась будинку, дивлячись на своє вікно і спокійний радісний фасад, що безмовно стежив за нею. «Будинок чекає», – подумала вона, – «Чекає мене, бо ніхто інший йому не підходить». «Будинок хоче, щоб я залишилася», – сказала вона доктору, і той здивовано поглянув на неї. Він стояв спиною до будинку в напруженій позі, з гідністю ніби чекав, що Елінор обере його замість дому на пагорбі. Наче сподівався, що раз він привів її сюди, то просто, змінивши свої вказівки, зможе відправити її назад. Чесно дивлячись йому в очі, Елінор сказала… «Мені дуже шкода. Мені, направду, страшенно шкода». «Їдьте до Гілсдейла», – відповів доктор незворушно. Можливо, боявся сказати зайвого або ж думав, що добре чи співчутливе слово може обернутися проти нього і спонукатиме її повернутися. Сонце заливало світлом пагорби, будинок, сад, галявину, дерева і струмок. Елінор набрала повні груди повітря, роззираючись довкола. «У Гілсдейлі звернете на шосе номер 5 у східному напрямку, вештоні вийдете на шосе номер 39, яке приведе вас додому. Заради вашої ж безпеки, – додав він наполегливо, – заради вашої ж безпеки, дорогенька. Повірте, якби я міг це передбачити...» «Мені справді дуже шкода», – сказала вона. «Ви ж розумієте, що ми не можемо ризикувати. Я тільки зараз усвідомив, на яку небезпеку вас усіх наражав. Тож...» Він зітхнув і похитав головою. «Запам'ятаєте? До Гілсдейла, а далі по шосе номер п'ять». «Послухайте». Якусь мить Елінор мовчала, замислившись. Їй хотілося пояснити, що з нею відбулося. «Мені не було страшно», – врешті сказала вона. «Мені справді не було страшно. Тепер мені добре. Я була щасливою». Вона схвильовано глянула на доктора. «Щасливою», – повторила Елінор. «Не знаю, що сказати». Вона знову злякалася, що розплачеться, я не хочу звідси їхати, це може повторитися, суворо мовив доктор. Невже ви не розумієте, що ми не маємо права так ризикувати? Елінор стрепенулася. За мене моляться, сказала вона, бо значому одна старенька, з якою я познайомилася давним давно. Голос доктора був спокійний, однак він нетерпляче тупотів ногою. Ви скоро все це забудете, сказав він. «Забудьте все пов'язане з домом на пагорбі. Я припустився величезної помилки, коли запросив вас сюди». «Як довго ми тут пробули?» – раптом запитала Елінор. «Трохи більше тижня, а що?» «Це вперше в житті зі мною щось відбулося. Мені сподобалося». «Саме тому, – сказав доктор, – ви так поспішно звідси їдете». Елінор заплющила очі і зітхнула, відчуваючи, прислухаючись і принюхуючись до будинку. Квітучий кущ за кухнею мав різкий запах, вода в струмку переливалася на каменях. Далеко на горі, можливо, у дитячій, маленький вихор повітря пронісся над підлогою, здіймаючи пилюку. У бібліотеці похитувалися залізні сходи, і світло відбивалося від марбурових очей Гюкрейна. Жовта теодорина блузка, не заплямована, акуратно висіла на вішаку, а місіс Дадлі накривала стіл на п'ятьох. Дім на пагорбі пильно стежив за ними, гордовитий і терплячий. «Я не поїду», – сказала Елінор високим вікнам. «Ви поїдете», – голос доктора врешті видав його нетерплячку. «Негайно!» Елінор засміялася, обернулася і простягнула руку. «Люку», – сказала вона, і він мовчки підійшов до неї. «Дякую, що допомогли мені вчора спуститися. Я втнула дурницю. Тепер я це розумію, а ви повелися дуже сміливо». Ще пак, так, відповів Люк, то був чи не найсміливіший вчинок у моєму житті. І я радий, що ви їдете, Нел, бо я ні за що не повторив би такого. Мені здається, сказала місіс Монтег'ю, вам треба поквапитись, якщо вже надумали їхати. Я не проти прощань, хоча вважаю, що ви надаєте цьому місцю перебільшеного значення. У нас, безперечно, є важливіші справи, ніж стояти тут і сперечатися, коли всі чудово розуміють, що ви маєте поїхати. «Дорога до міста не близька, і ви затримуєте сестру, яка хоче у відпустку!» Артур кивнув. «Я теж не люблю довгих прощань», – сказав він. Далеко у маленькій вітальній у камінні легенько посипався попіл. «Джоне!» – звернулася місіс Монтик'ю до доктора. «Може, справді краще, щоб Артур?» «Ні», – рішуче заперечив доктор Елінор, – має поїхати так, як приїхала. «А кому я маю дякувати за чудово проведений час?» запитала Елінор. Доктор узяв її під руку, в супроводі люка, підвів до машини і відчинив дверцята. Картонна коробка, як і раніше, стояла на задньому сидінні. Валіза була на підлозі, а пальто з гаманцем лежало на передньому пасажирському. Люк не вимикав двигун. Докторе, почала Елінор, чіпляючись за нього. Докторе, мені дуже шкода, відрізав він на все добре. Обережно за кермом, ввічливо додав люк. — Ви не можете змусити мене поїхати, — сказала вона в нестямі, Ви самі мене сюди привели. — Я спроваджую вас, — відповів доктор. — Ми не забудемо вас, Елінор. Однак зараз для вас украй важливо забути дім на пагорбі і усіх нас. На все добре. — На все добре, — рішуче сказала місіс Монтегю зі сходів, а Артур докинув. — Бувайте щасливої дороги. Та Елінор, тримаючись рукою за дверця, та завмерла і обернулася. Тео. Сказала вона запитально, і Теодора збігла до неї зі сходів. Я думала, що ти зі мною не попрощаєшся, випалила вона. Ох, Нелі, моя Нел, будь щасливою, прошу тебе, будь щасливою. «Направду, не забувай мене. Колись усе налагодиться, і ти писатимеш мені листи, а я відповідатиму, і ми приїжджатимемо одна до одної, і зі сміхом згадуватимемо все те божевілля, яке бачили і чули в домі на пахорбі. Ох, Нуеллі, я думала, що ти зі мною не попрощаєшся». До зустрічі сказала їй Елінор. «Нуеллі», – несміливо промовила Теодора і торкнулася її щоки. «Послухай, може одного дня ми ще зустрінемося?» І влаштуємо пікнік біля струмка. Адже ми так і не влаштували той пікнік, пояснила вона доктору. А той, дивлячись на Елінор, лише похитав головою. До зустрічі, сказала Елінор місіс Монтег'ю. До зустрічі, Артуре. До зустрічі, докторе. Я сподіваюся, що ваша книжка матиме успіх. Люку. Вона повернулася до нього. До зустрічі. На все добре. Не, ал, мовила Теодора, будь ласка, бережи себе. На все добре. Елінор сіла в автівку, яка здалася їй чужою і якоюсь незручною. «Я вже так звикла до затишку дому на пагорбі», – подумала вона, і нагадала собі, що треба помахати їм рукою. «До зустрічі!» – гукнула Елінор, гадаючи, чи могла вона сказати щось інше. «До зустрічі, до зустрічі!» Незграбно, бо руки на кермі чомусь не слухалися, вона відпустила гальма і повільно зрушила з місця. Вони слухняно махали, Стояли, як у копанні, і проводжали її очима. «Вони дивитимуться, як я їхатиму під'їзною доріжкою, доки не зникну з виду», – подумала Елінор. «Бо так заведено. От я вже їду, всі мандрівки закінчуються побаченням закоханих. Але я не поїду», – вона розсміялася. «Дім на пагорбі не такий простий, як вони. і Їхніх слів недостатньо, аби змусити мене поїхати, тим паче, якщо дім на пагорбі хоче, щоб я залишилася». «Їдь, Елінор», – проспівала вона. «Їдь, Елінор, ми більше не хочемо тебе тут бачити в нашому домі на пагорбі. Їдь, Елінор, ти не можеш тут залишатися, але я можу», – співала вона. «Але я можу. Не вам встановлювати тут правила. Вони не можуть прогнати мене, закритись від мене, сміятися з мене, сховатися від мене. Я не поїду, і дім на пагорбі належить мені». Утішена такою несподіваною кмітливістю, Елінор щосили натиснула на педаль газу. Цього разу їм забракне снаги не мене, але тепер до них почне доходити. Цікаво, хто помітить першим? Мабуть, Люк. Я чую, як вони гукають мене, чую квапливі кроки в коридорах дому на пагорбі. І тихий звук, з яким зусібічно суваються пагорби. Я справді це зроблю. Вона повернула кермо спрямовуючи автівку прямісінько у велике дерево на повороті дороги. «Я справді це зроблю? Я роблю це сама, нарешті! Це я! Я справді, справді, справді роблю це!» У нескінченну, нестерпну секунду перед тим, як автівка врізалася в дерево, Елінор подумала чітко, як ніколи. «Навіщо я це роблю? Навіщо я це роблю? Чому вони мене не зупинять?» Місіс Сандерсон з величезним полегшенням дізналася, що доктор Монтег'ю і його гості поїхали з дому на пагорбі. «Я би сама їх виставила», сказала вона сімейному адвокату, «якби доктор Монтег'ю бодай натякнув, що хоче залишитись». Друг Теодори, який уже встиг заспокоїтись і пожалкувати через ту сварку, радів її перечасному поверненню. Люк подався до Парижа, і його тітонька щиро сподівалася, що він там затримається. Доктор Монтег'ю врешті облишив активні наукові дослідження після того, як його початкову статтю про парапсихологічні явища в домі на пагорбі зустріли прохолодно, щоб не сказати зневажливо. Сама ж садиба, сповнена безумства, стояла самотиною поміж пагорбів, ховаючи всередині пітьму. Будинок простояв так 80 років, і міг би простояти ще 80. Його викладені цеглина до цеглини стіни пнулися вгору, Підлога не просідала, а двері були надійно замкнені. У домі на пагорбі залягла непорушна тиша. І те, що блукало маєтком, блукало наодинці. Кінець.